цього разу зробивши їх реальними. Це не добре, адже я зазіхаюся на те, на що в мене немає жодного права, крім того, що тоді ми обоє опинилися під пасажирами. Але вона мені потрібна. Я не можу без неї. І я їй потрібен, хоча вона не знає, хто я. Але її утримує страх. Я боюся заплутати її. І намагаюся не дуже сильно тиснути на свою перевагу. Може, вона поведе мене до себе. Може, ні. Але я не питаю. Ми допиваємо. Домовляємося знову зустрітися на сходах завтра. Моя рука на секунду торкається її руки. Потім вона йде. Цієї ночі я спустошую три попільниці. І все ж щось підганяє мене, коли я думаю про неї. Напівзабутий жаль про втрачене. Дівочий сміх в коридорах, вкрадені поцілунки, чай з тістечками. Я згадую дівчину з орхідеєю в волосці, іншу в блискучій сукні і ту з дитячим обличчям та дорослими очима. Все так давно втрачено. І я кажу собі, що цю я не втрачу. Я не дозволю відібрати її в мене. Приходить спокійний суботній ранок. Я йду до бібліотеки, не сподіваючися знайти її там. Але вона стояла на сходах. І погляд на неї був наче відтермінування вироку. Вона виглядає втомленою та стривоженою. Мабуть теж думала більше, ніж спала. Ми йдемо разом п'ятою авеню. Вона йде поруч, але за руку мене не бере. Кроки звучать різко, уривчасто, нервово. Я збираюся запропонувати піти до неї, а не до коктейль-бару. У ці дні, доки нас не захопили, потрібно поспішати. Але я знаю, що не можна думати про це як про тактичний прийом. Груба поспішність може виявитися фатальною і принести мені перемогу, в якій насправді ховається тільки поразка. У будь-якому разі її настрій нічого мені не обіцяє. Я дивлюся на неї і думаю про нову музику та нові снігопади. А вона дивиться в сіре небо. Вона каже, я відчуваю, що вони стежать за мною, кружляють над головою, наче стервятники, і чекають. Чекають, готові накинутися. Але ж можна відбиватися. Ми повинні встигати жити, доки вони не дивляться. Вони завжди дивляться. Ні, кажу я їй, їх не може бути стільки. Іноді вони дивляться в інший бік. І коли це так, двоє людей можуть зустрітися і спробувати поділитися теплом. Але навіщо? Хелен, ти занадто песимістична. Вони іноді не згадують про нас місяцями. Але пробити шкаролупу її страху я не можу. Вона паралізована близькістю пасажирів і не бажає нічого починати через страх, що це дістанеться нашим мучителям. Ми підходимо до її будинку, і я сподіваюся, що вона поступиться і запросить мене увійти. Секунду вона вагається, але тільки секунду. Взявши мою руку в свої, посміхається, і посмішка гасне. І вона йде, залишивши мені тільки слова. Зустрінемося завтра, знову на сходах, о півдні. Я довго йду додому один. Її песимізм частково проникає цієї ночі і в мене. Здається марно намагатися щось уберегти. Марно переслідувати її. Ганебно пропонувати їй квапливе кохання. У цьому світі, повторюю я собі, потрібно триматися порізно. Щоб не нашкодити один одному, коли насловлять і сідлають. Вранці я не йду на зустріч з нею. Так краще, переконую я себе. У нас не може бути нічого спільного. Я уявляю її на сходах бібліотеки. Вона думає, чому я запізнююся. Спочатку з нетерпінням, а потім зі злістю. Вона буде сердитися, що я порушив обіцянку. Але потім її гнів затихне. І вона швидко мене забуде. Настає понеділок. Я виходжу на роботу. Само собою, про мою відсутність ніхто не згадує, наче я і не зникав. Новини цього ранку чудові, ринок стабільний. Робота затягує. І о півдні я ледве згадую про Хелен, але, згадавши, вже ні про що інше думати не можу. Бо я гуством з мого боку було не прийти. «Чому я повинен приймати долю так пасивно? Навіщо здаватися? Я хочу битися, хочу вирвати можливість безпеки. Я відчуваю, що це можливо зробити. До того ж пасажири можуть більше ніколи нас не чіпати». А ця її промайнувша посмішка. «Тоді, в неділю, біля її будинку. Це миттєва іскорка. Я повинен був зрозуміти» що за стіною страху вона вірить у те саме. Вона чекала, що я піду їй назустріч, а натомість я залишився вдома. В обід я йду до бібліотеки, впевнений, що марно. І все ж таки вона там. Вона стоїть на сходах. Вітер ліпить одяг до її стрункої фігури. Я підходжу до неї. Секунду вона мовчить. «Привіт!» – вимовляє вона нарешті. «Вибач за вчорашнє. Я довго чекала на тебе. Я знизую плечима. Я було вирішив, що краще не приходити. Але знову передумав. Вона намагається розгніватися. Але я знаю, що їй приємно мене бачити. Інакше навіщо б вона сьогодні прийшла? Їй не вдається цього приховати. Мені також. Я показую на коктейль-бар через вулицю. Дай, Кірі. Пропоную я. За мирну угоду? Гаразд. Сьогодні у барі повно народу, але ми якось знаходимо кабінку. Її очі сяють так, як ніколи раніше. Я відчуваю, в ній руйнуються якісь бар'єри. Ти вже менше боїшся мене, Хелен. Я тебе ніколи не боялася. Я боялася того, що може статися, якщо ми ризикнемо. Не треба, не бійся. Я намагаюся. Але часом все здається таким безнадійним. З того часу, як вони з'явилися, ми все одно можемо намагатися жити по-своєму. Мабуть, ти правий. Це необхідно. Давай укладемо пакт, Хелен. Не потрібно більше мороки. Не потрібно боятися жахів, які можуть прийти. Добре? Мовчання. Потім моєї руки торкається холодна долоня. Добре. Ми допиваємо. Я опускаю в щілину кредитну картку, і ми виходимо. Мені хочеться, щоб вона попросила мене забути про роботу і піти з нею. Тепер вона обов'язково запросить мене. І краще раніше, ніж пізніше. Ми проходимо квартал. Вона не просить ні про що. Я відчуваю, як вона бореться з собою. І чекаю, даючи цій боротьбі завершитися без мого натиску. Проходимо ще квартал. Її рука в моїй, але вона говорить лише про свою роботу, про погоду, і все це поки що розділяє нас. На наступному розі вона повертає, не дійшовши додому, і майже біжить назад до бару. Я намагаюся бути терплячим. Зараз уже немає потреби квапити події, кажу я собі. Її тіло не є для мене секретом. У нас все почалося шиворіт на виворіт. І спочатку була плоть. Тепер же потрібен час, щоб дістатися до найважчого рівня, який дехто називає коханням. Але вона, звичайно, не знає, що ми вже настільки знайомі. Вітер ж бурляє сніг нам в обличчя. І чомусь ці холодні уколи будять моє сумління. Я знаю, що я повинен сказати. Я повинен знищити свою несправедливу перевагу. Я кажу їй. «Хелен, коли мене захопили на цьому тижні, в мене вдома була дівчина». «Ну і навіщо про це казати зараз?» «Тому що це необхідно сказати. Хелен, то була ти». Вона зупиняється. Вона повертається до мене. Повз нас поспішають люди. Обличчя в неї зблідло. «Це не смішно, Чарльз. І не повинно бути Хелен». Ти залишалася зі мною з вечора вівторка до ранку п'ятниці. І як ти це дізнався? Просто дізнався. Я не знаю. Просто залишилася пам'ять. Щось залишається, Хелен. І я бачив тебе повністю. Перестань, Чарльз. Нам було добре вдвох. Ми, напевно, ощасливили наших пасажирів. Побачити тебе знову – це все одно, що прокинутися від сну і зрозуміти, що він був реальним. Перестань. «Давай підемо до тебе і почнемо все спочатку!» Вона каже, «Ти навмисно поводиш себе так огидно. Не потрібно псувати все одразу. Була я з тобою чи ні, ти не можеш цього знати. І якщо навіть була, то краще б тобі заткнутися. У тебе родимка завбільшки з монету. Дюйми на три нижче грудей». Вона схлипує і кидається на мене прямо на вулиці. «Вона б'є мене!» Я ловлю її за руки. Вона штовхає мене колінами. Ніхто не звертає на нас уваги. Ті, що проходять повз, думають, що нас захопили, і відвертаються. Її переповнює людь, але я тримаю її залізною хваткою, так що вона може лише звиватися і шипіти. Тихим наполегливим тоном я кажу, давай закінчимо те, що почали вони. Не бійся. Розумію це соромно, що я пам'ятаю тебе, але дай мені піти з тобою, і ти побачиш, що ми належимо один одному. Відпусти! Ну будь ласка, прошу тебе, навіщо нам бути ворогами? Я не хочу тобі зла. Я кохаю тебе, Хелен. Пам'ятаєш, в дитинстві всі грали в кохання. Грав і я, і ти, мабуть, теж. Але гра закінчилася. Ми не можемо собі тепер дозволити. «Подражнитися і втекти. У нас так мало часу, поки ми вільні. Потрібно повірити і відкритися. Це все даремно». «Ні, тільки через безглуздий звичай, що двоє людей, яких звели пасажири, повинні уникати один одного. Ні, ми зовсім не зобов'язані йому слідувати. Хелен!» Щось у моєму голосі зачіпає її. Вона перестає боротися. Її напружене тіло обм'якає. Вона дивиться мені в очі, і її залите сльозами обличчя теж пом'якшується. Вір мені, прошу я. Вір мені, Хелен. Вона зволікає. Потім посміхається. Цієї миті я відчуваю холодок у потилиці, наче сталева голка проходить крізь кістку. Я завмираю. Руки мої розтискаються. На мить я непритомнію. І коли туман розсіюється, все зовсім інше. «Чарльз!» – каже вона. «Чарльз!» Я повертаюся, не звертаючи на неї уваги. І йду назад до бару. В одній із передніх кабінок сидить юнак. Його чорне волосся блищить від гелю. Щоки гладкі. Наші погляди зустрічаються. Я сідаю. Він кличе офіціанта. Ми не розмовляємо. Моя рука лягає на його зап'ястя і залишається там. Бармен, змішуючи коктейлі, коситься на нас, але нічого не каже. Ми допиваємо і ставимо порожні склянки. «Ходімо», – каже юнак. «Я встаю і йду за ним».